Частина двадцять перша. Зломлені. Розділ перший. Шипшину було закрито до п'ятої вечора. В цей час Розі планувала подавати легкі наїдки, здебільшого з того, що в неї не розпродалось перед тим. Позираючи на телевізор над шинквасом, вона робила картопляний салат, коли почувся стук у двері. Прийшли Джекі Веттінгтон, Ерні Келверт і Джулія Шамвей. Витираючи руки об фартух, Розі перетнула порожній ресторан і відімкнула двері. По п'ятах Джулії чимчикував пескоргі Горес. Вуха на струнчені, посмішка дружня. Розі упевнилася, що табличка закрито на своєму місці, і знову замкнула двері за ними. «Дякую», – промовила Джулія. «Немає за що», – відповіла Розі. «Я вас сама хотіла бачити». «Ми прийшли заради цього», – показала Джекі на телевізор. Я була верні, а Джулію ми зустріли по дорозі сюди. Вона сиділа навпроти попелища, журилася за своїм домом. Я не журилася, заперечила Джулія. Ми з Горесом намагалися придумати, як нам відновити випуск газети після міських зборів. Вона мусить бути маленька, певне, лише дві шпальти, але все одно це буде газета. Я в це усім своїм серцем вірю. Розі знову поглянула на екран телевізора. Там миловидна молода жінка проголошувала підводку до прямого репортажу. Внизу екрану світився напис «Сьогодні. З люб'язного дозволу ABC». Раптом пролунав вибух, і в небі розквітла вогняна куля. Репортерка здригнулася, скрикнула, крутнулась на місці. У наступну мить оператор уже випустив її з кадру, роблячи наплив, нападаючи на землю уламки лайнера «Ер Айрленд». «Там нема нічого нового, тільки того і роблять, що повторюють кадри авіакатастрофи», – сказала Розі. «Якщо ви не бачили цього раніше, дивіться, будь ласка». «Джек і я бачились з Барбі сьогодні. Понесла йому пару сандвічів. І мене пустили до підвалу, туди, де камери. Мел Ширлс прислужився мені їдом. «Пощастило вам», – сказала Джулія. «Як він там, в порядку?» «Він виглядає, як гнів господній» але, як на мене, то не зовсім зле. Він сказав, «Джекі, може мені краще поговорити з тобою сам на сам?» Щоб там не було, мені здається, ви можете говорити про все при Ерні і Джулії. Розі замислилась, проте ненадовго. Якщо не довіряти Ерні Келверту і Джулії Шамвей, то більше взагалі нікому не можна. Він сказав, що мені треба побалакати з тобою. Подав це так, ніби між нами була якась сварка, і я мушу помиритися з тобою. «Він наказав передати тобі, що я гідна людина». Джекі обернулася до Ерні з Джулією. Розі здалося, ніби між ними відбувся обмін питаннями і відповідями. «Якщо Барбі каже, отже так воно і є», – промовила Джекі, а Ерні твердо кивнув. «Любонько, у нас сьогодні ввечері буде зустріч у пастораті Конго. Це свого роду таємна зустріч. Не свого роду, а дійсно таємна», – уточнила Джулія. І зважаючи на те, як розвиваються зараз події в місті, цю таємницю краще не розголошувати. Якщо там ітиметься про те, про що я думаю, я з вами. А далі Розі понизила голос. Я, але не Енсон. Він начепив собі ту кляту пов'язку. І якраз у цю мить на телеекрані з'явився логотип CNN «Свіжі новини» в супроводі катастрофічно-дратівної мінорної музики. Яка тепер слугувала на цьому каналі, а компонементом для кожного їх повідомлення про купол. Розі очікувала, що з'являться або Андерсон Купер, або її улюбленець Вульфі. Обидва тепер базувалися у Касл Року, але натомість показали Барбару Стар, постійну кореспондентку каналу в Пентагоні. Вона стояла перед табором і знаметів і трейлерів, який слугував передовою армійською базою в Гарлоу Дон Кайра. Полковник Джеймс О. Кокс – ключова фігура Пентагону з того моменту, як ми дізналися про безпрецедентне явище, що тепер відоме під назвою «Купол», збирається виступити перед пресою. Це буде усього друга його публічна поява після того, як розпочалася ця криза. Про це було повідомлено пресі якихось пару хвилин тому. І, звісно ж, ця новина наелектризувала десятки тисяч американців, чиї рідні і близькі опинилися в обложеному містечку Честер-Мілл. Нам сказали, вона почула якесь повідомлення у своєму навушнику. А ось уже і Джеймс Кокс. Четвірка в ресторані сілася на стільцях перед шинквасом, дивлячись, як кадр змінився іншим. Зображенням інтер'єру великого намету. Чоловік сорок журналістів сиділи там на складених стільцях, а ще більше їх стояло позаду. Поки що вони перемовлялися між собою. В одному кінці намету було встановлено тимчасову сцену. На ній між американських прапорів стояла обліплена мікрофонами трибуна. Позаду неї висів білий екран. «Доволі професійно, як для імпровізованої акції», – зауважив Ерні. «О, я гадаю, до цього готувалися», – сказала Джекі. Вона пригадала свою розмову з Коксом. «Ми тут збираємося серйозно постаратися, щоб життя Ренні не здавалося таким комфортним», – попереджав він. З лівого боку в наметі відкрилася запона, і незенький спортивного виду чоловік сивіючим волоссям швидко зійшов на імпровізовану сцену. Ніхто не здогадався приставити до неї пару сходинок чи хоч якийсь ящик, щоб можна було по ходу на нього ступити, але це не виявилося проблемою для тренованого доповідача. Він легко туди заскочив, навіть не збивши кроку. Одягнений він був у просту польову форму хакі. Якщо й мав якісь нагороди, на це ніщо не натякало. Нічого не було на його сорочці, окрім стрічки зі словами «Полковник Джей Кокс». Ніяких нотаток при собі він теж не мав. Журналісти в мент затихли, і Кокс подарував їм легку усмішку. «Цей паробок, напевне, вже проводив не одну прес-конференцію», – зауважила Джулія. «Він виглядає добре». Тихіше, Джулія. Цвітнола розі. Леді і джентльмени, дякую вам за те, що прийшли, почав Кокс. Моя промова не забере багато часу, а потім я відповім на кілька запитань. Ситуація стосовно Честерміла і того, що ми тепер називаємо куполом, виглядає такою ж, як і попередньо. Місто залишається заблокованим. Ми досі не маємо уявлення, що спричинилося до такої ситуації чи що її підтримує. І також ми поки що не маємо успіху в подоланні цього бар'єра. Звісно, якби ми з цим упоралися, ви би про це знали. Найкращі науковці Америки, найкращі уми світу займаються цією проблемою, і ми розглядаємо значну кількість варіантів. Не питайте мене про деталі, бо наразі відповідей ви не отримаєте. Журналісти невдоволено загули. Кокс їм не заважав. Під ним висвітлилися титри CNN. Нема відповідей наразі. Коли мурмотіння стихло, Кокс продовжив. Як вам відомо, ми встановили навкруг купола заборонену зону, з радіусом в милю, яку було поширено до двох миль у неділю і чотирьох у вівторок. Для цього існує кілька причин. Найважливіша з них та, що купол становить небезпеку для людей з деякими імплантатами, наприклад, із серцевими ритмоводіями. Друга причина полягає в тім, що ми побоювалися, що поле, яке підтримує купол, може мати якісь інші, менш помітні негативні впливи на людину. «Чи не радіацію ви маєте на увазі, пане полковнику?» – гукнув хтось. Кокс скинув на того крижаним оком і, вирішивши через деякий час, що журналіста покарано достатньо, на радість Розі то був не Вульфі, а Тена Півлисе у стопорожнє базікало з Fox News. Він продовжив. Тепер ми вважаємо, що небезпеки немає, принаймні на даний час, і тому визначили п'ятницю, 27 жовтня, тобто післязавтра днем побачень біля купола. Реакцією на це стала злива запитань. Кокс чекав, поки вона вщухне, а коли аудиторія трохи заспокоїлася, він дістав з полиці під трибуною пульт і натиснув кнопку. На білому екрані вигулькнув знімок високої роздільності. На погляд Джулії його навряд чи було просто завантажено з Google Ears. На знімку було видно Честер і обидва сусідніх міста від нього на південь – Мотон і Касл Рок. Кокс поклав пульт і взяв лазерну указку. Внизу телевізійного екрана вже з'явилися титри. «На п'яницю призначено День побачень біля купола». Джулія посміхнулася. Коксу вдалося заскочити титрувальника-коректора CNN Зненацька. «Ми вважаємо, що зможемо прийняти і розмістити 12 сотень візитерів», – рішуче промовив Кокс. «Це число обмежене близькими родичами, принаймні, цього разу, хоча ми всі сподіваємось і молимось, щоб наступного разу ніколи не трапилось». «Місця збору призначено тут, на ярмарковому полі Касл-Рока, і тут, на треку Оксфорд-Плейнс», – відзначив указкою він обидві локації. «Ми подамо дві дюжини автобусів». По 12 на кожне місце збору. Їх нам надають шість сусідніх шкільних округів, котрі, допомагаючи нам у наших зусиллях, на цей день відміняють заняття, і ми висловлюємо їм велику за це подяку. 25-й автобус буде подано до магазину «Наживка і знаряддя» у Мотоні для преси. І далі сухо. Оскільки цей заклад також є ліцензованим місцем продажу алкоголю, я певен, більшість із вас його добре знає. У цій подорожі буде також дозволено взяти участь одній, я повторюю, одній машині для відеофіксації події. Ви самі організуєте репортерський пул. Леді і джентльмени – компанію, яка транслюватиме подію, буде вибрано лотерейним розіграшем. У відповідь на це почувся загальний стогін. Проте, радше за все, лише рефлекторний. В автобусі для преси 48 місць. Хоча очевидно, що тут присутні сотні представників медіа з усього світу. "Тисячі", прокричав якийсь сивочолий молодик, чим викликав загальний сміх. "Дивіться, но ну я щасливий, що хоч комусь радісно", гірко промовив Ерні Келверт. Фокс дозволив собі усмішку. "Уточнюю, містере Грегорі, місця в автобусі буде розподілено між різними інформаційними організаціями". Телеканалами, агенціями Reuters, TAS, AP тощо. І від самих цих організацій залежатиме, кого вони виберуть своїми представниками. «Краще б був в з CNN. От і все, що я тут можу сказати», – оголосила Розі. Журналісти збуджено зашварготіли. «Якщо дозволити, я продовжу», – запитав Кокс. «А тим з вас, котрі зараз розсилають текстові повідомлення, ласкаво раджу припинити». «Ого, мені подобається його напористість», – сказала Джекі. «Добродій, сподіваюся, ви згадаєте, що центральними фігурами цієї події є не ви. Хіба ви поводилися би таким чином, якби тут йшлося про людей, яких засипало в шахті, або тих, що потрапили в пастку під будинком, зруйнованим у результаті землетрусу? Після цих його слів запала тиша того типу, що паралізують четвертокласників, коли в їхнього вчителя врешті-решт уривається терпець. Він дійсно має напір, подумала Джулія. І на мить їй усією душею схотілося, щоб Кокс був зараз тут, під куполом, і взяв владу в свої руки. Та, звісно ж, аби свині мали крила, сало сипалось би з неба. Ваша робота, леді і джентльмени, має два напрямки. Допомогти нам розповсюдити це повідомлення і забезпечити, щоб у День побачень біля купола все відбувалося якомога делікатнішим чином. Титри CNN оголосили. Преса допомагатиме учасникам Дня побачень у п'ятницю. Останнє, чого б нам хотілося, це раптового масового напливу до західного мейну родичів з усієї країни. У нас і так тут довкола вже зібралося близько 10 тисяч рідних тих, хто опинився в пастці під куполом. Готелі, мотелі і кемпінги переповнені вщент щен, ледь не вибухнуть. Моє послання родичам з інших регіонів країни таке. Якщо ви ще не тут, не приїздіть. «Вам не лише не буде надано перепустку для участі в Дні побачень. Вас зупинять і повернуть назад на пропускних пунктах тут, тут, тут і отут». Він висвітив указкою Люїстон, «Оберн», Норт, «Віндем» і «Конвей» в Нью-Гемпширі. Родичі, які вже перебувають поряд, мусять звернутися до офіцерів-реєстраторів, котрі вже знаходяться на ярмарковому полі і спідвей-треку. Якщо ви гадаєте, що можете цієї ж секунди вскочити в свою машину і примчати, не надійтесь. Це не білий розпродаж у Філана. Тож навіть якщо хтось опиниться першим у черзі, йому це ще нічого не гарантує. Відвідувачі будуть обиратися за лотереєю, і для участі в ній слід зареєструватися. Кандидатам на побачення потрібні будуть ідентифікаційні картки з двома фотографіями. Ми намагатимемося надавати перевагу тим, хто має двох або більше родичів у Міллі, але ніяких гарантій надати не можемо. І попереджаю, ті з вас, хто з'явиться на посадку до автобуса в п'ятницю без перепустки або з фальшивою перепусткою, іншими словами, якщо хтось створюватиме перешкоди нашій операції, опиняться у в'язниці. Не намагайтеся перевірити на собі серйозність моїх слів. Посадка вранці в п'ятницю розпочнеться о 8.00. Якщо все йтиме гладко, ви матимете щонайменше 4 години спілкування з вашими близькими, а може й більше. Створюватимете завади, значить час побачення буде скорочено для всіх. Автобуси відправлятимуться від купола о 17.00. У якому саме місці відбуватиметься побачення? – гукнула якась жінка. Я якраз наблизився до цього, Ендріє. Кокс узяв пульт і збільшив картинку, сфокусувавшись на шосе 119. Джекі добре запам'ятала цю місцину. Саме там вона мало не зламала собі носа об купол. Вона впізнала дахи ферми Дінсмора, господарського дому, стодол і корівників. На Мотинському боці купола є базарчик, показав Кокс указкою. Автобуси стануть там. Відвідувачі висадяться і пройдуть до купола пішки. По боках дороги. Вільні поля, там достатньо місця, де люди зможуть поспілкуватися. Усі рештки аварії звідти вже прибрано. «Чи буде дозволено відвідувачам підходити до купола в притул?» – спитав хтось із репортерів. Кокс ще раз подивився прямо в камеру, звертаючись до потенційних відвідувачів. Розі могла собі уявити, які зараз надії і страхи відчувають ті люди, котрі дивляться телевізор у мотелях і барах. Слухають цю передачу по радіо в своїх машинах. Вона сама їх зараз відчувала. «Відвідувачам буде дозволено стояти на відстані два ярди від купола», – сказав Кокс. «Ми вважаємо таку дистанцію безпечною, хоча гарантій надати не можемо. Це не сертифіковано спеціалістами з безпеки поїздка на швидкісних гірках у парку розваг. Люди з електронними імплантатами мусять утриматися від відвідин». Тут кожний відповідає за себе сам. Ми не в змозі перевірити кожні груди на присутність там шрамів від серцевих операцій. Відвідувачі також залишать всі електронні прилади, включно з айподами, стільниковими телефонами, BlackBerry та тому подібними дівайсами в автобусах. Репортери з камерами і мікрофонами мусять триматися подалі. Ближній простір тільки для відвідувачів, те, що відбуватиметься між ними і їх рідними. Стосується лише їх і більш нікого. Громадяни, все в нас вийде, якщо ви допоможете нам, щоб воно вийшло. Якщо дозволите, я висловлюсь фразою зі Стартреку. Допоможіть нам зробити це як слід. Він поклав у каску. Тепер я готовий відповісти на кілька запитань. Усього кілька. Містер Бліцер. Обличчя Розі розквітло. Вона підняла чашку зі свіжоналитою кавою і підняла тост до екрану телевізора. Гарно виглядаєш, Вульфі. Я б не вигнала тебе з мого ліжка, навіть якби ти в нім печиво їв. Полковнику Кокс, чи існують якісь плани на проведення прес-конференції за участі офіційних осіб міста? Наскільки нам зрозуміло, дійсним керівником там наразі є другий виборний Ренні. Що робиться з цього приводу? Ми докладаємо наших зусиль, щоб прес-конференція відбулася за участі виборного Ренні і будь-якого з інших офіційних осіб міста. Котрі можуть бути присутні. Вона відбудеться о якщо все йтиме відповідно до запланованого нами графіка. Прозвучав спонтанний шквал оплесків від журналістів, що вітали цю новину. Найбільше їм подобаються прес-конференції за цікавістю, вони посідають друге місце після виловлювання високооплачуваних бюрократів у ліжко з високооплачуваними повіями. Кокс кивнув. В ідеалі конференція відбуватиметься прямо там, на шосе. Представники міста, хто б вони не були, на їхньому боці, а ви, леді і джентльмени, на цьому. Схвильована балаканина. Їм сподобались візуальні можливості. Кокс показав пальцем. Містер Голд. Лестер Голд з NBC скочив на рівні. Наскільки ви певні того, що містер Рені візьме участь у конференції, я питаю, бо є повідомлення про те, що з його боку було допущено фінансові порушення, а також що до нього проводиться якесь кримінальне розслідування генеральним прокурором штату? Я знаю про ці повідомлення, відповів Кокс, але я не готовий їх зараз коментувати, хоча сам містер Ренні, можливо, має що сказати з цього приводу, він замовк, мало не посміхаючись, а тоді завершив. Я щиро цього бажав би. Ріта Брейвер, полковнику Кокс Сібіес, чи правда те, що Дейл Барбара, людина, яку ви просували на посаду надзвичайного адміністратора Честерміла, заарештований за вбивство. Що поліція Честерміла фактично вважає його серійним вбивцею? Серед преси запала тотальна тиша, самі лише уважні очі. Такий самий вираз обличчя мали ті четверо, що сиділи перед телевізором у троянді Шепшині. «Правда», – відповів Кокс. Його безпосередня репортерська аудиторія відреагувала приглушеним бурмотінням. «Проте ми не маємо змоги перевірити звинувачення чи докази звинувачення, якщо такі існують. Що ми маємо, так лише ті самі телефонні повідомлення та інтернет-балаканину в чатах, які і вам, леді і джентльмени, безсумнівно відомі?» Дейл Барбара – відзначений нагородами офіцер. Ніколи ні за що не заарештовувався. Я знаю його багато років виручався за нього перед президентом Сполучених Штатів. На підставі того, що мені відомо, на даний час не бачу причин говорити, ніби я зробив помилку». Рейс Суарес, полковнику ПІБІС. «Чи вважаєте ви, що звинувачення, висунуті лейтенантові Барбарі, тепер полковник Барбара, можуть бути політично вмотивованими? Що Джеймс Рені міг ув'язнити його, щоб усунути від перебирання ним на себе управління?» як це було наказано йому президентом. Оце і є те, заради чого було влаштовано другу частину цього агітаційного цирку, зрозуміла Джулія. Кокс перетворив новинні медіа на голос Америки, а ми немов ті люди за Берлінською стіною. Вона перебувала в цілковитому захопленні. Якщо вам пощастить у п'ятницю побачити виборного Ренні містера Суарес, не забудьте поставити це питання безпосередньо йому. Голос Кокса звучав безсоромно спокійно Леді і джентльмени це все що я мав сьогодні вам повідомити Швидко як і був зайшов перед тим він рушив геть Репортери не встигли навіть почати викрикувати нові запитання як він уже зник Оце так так промурмотів Ерні Йо відгукнулася Джекі Розі вимкнула телевізор вона вся світилася енергією о котрій годині та зустріч, мені нема чого закинути проти того, що наговорив полковник Кокс. Але після цього виступу життя в Барбі може значно погіршитися.